Пане маршалку, промовив він спокійним, але твердим тоном. Але ж чекайте, чекайте, коханий меценасе, перервав йому брикальський, клеплючи його по коліні. Не потребуєте хмуритись, адже я дуже добре знаю, куди стежка в горах. Але я хочу скінчити вам їх розмову. Це чудова штука, ха-ха-ха. А я прошу ласки панської, так нам казав той адукат. Але ми йому сказали, пане адукати, ми бідні люди, але на чуже не лакомі. Нам панські добра не потрібні, ми свого пана маршалка любимо і шануємо, а панські добра – то панські, а не наші. А ми з паном маршалком не хочемо правуватись, і ми з ним погодимось, і просимо вас, аби ви нас не бунтували проти нашого пана маршалка, і аби ви нам віддали наші папери і те, що ми видали вам на штемпелі і на посанину, бо ми не хочемо вдаватися в процеси, бо ми люди спокійні, а наш пан маршалок – добрий пан – «Дай йому, Боже, здоров'я і много літа!» «А що правда, що добре ви рецитивували, так, як ви навчили їх, правда?» «Пане маршалку», – мовив поважно Євгеній, – «Дуже перепрошую, але мені здається, що з цим останнім питанням пан маршалок удались на невластиву адресу. Як то, як то?» «Прошу прийняти до відомості, що я не вчив нікого і ніколи брехати. А про те, що мені тут ви рецитували, пан маршалок...» «Нічого, сінько, не знаю». «Як то? Не знаєте? Так це не ви навчили їх сього? «Надіюсь, що пан маршалок не мають наміру ображати мене такими». «Але ж, коханий меценасе, ображати вас? клянусь вам, ми вчора обоє жінкою почувши всю вість від хлопів, зразу реготались, а далі задумались. А що, чи не ліпше безправді зробити так, як нам піддає меценас? Ми не сумнівалися, що хлопи говорять з вашої інструкції». Замість правуватися за те дурне пасовисько, віддати їм його задармо. Пан маршалок говорив ті слова так собі, ніби з нехотя, з виразом щирості в голосі. Але його очі впилися при у Євгенії Велице і слідили кожний найменший рух, кожну ледь замітну зміну виразу. «Мене ця справа не обходить зовсім», – холодно мовив Євгеній, – «бо буркотинці від учора перестали бути моїми клієнтами». Можу запевнити пана маршалка ще раз слогом честі, що таких слів, як тут мені передавали пан маршалок, ані подібних слів у такому сенсі я селянам не говорив. Наша розмова йшла зовсім на іншу тему. «А вільно спитати, на яку?» – підхопив пан маршалок. Даруючи, пан маршалок, цього я не можу сказати. Коли селяни схочуть, то можуть сказати, я їх до секрету не зобов'язував. Але сам я не можу цього сказати. Але коли б мені вільно було...» Порадити пану маршалкові так, по щирості? Прошу, прошу. То я також порадив би відступити світолоку селянам? Так. Справа спорна, нема сумніву, але накільно, я її знаю, селяни можуть виграти. Чи справді? Все мої переконання, якого я набрав, простудіювавши докладно акти. І ви радите мені уступити добровільно? Все моя рада, розуміється, коли, коли що. «Коли все для пана маршалка можливо?» – відповів спокійно Євгеній. «А то як ви розумієте? Чому би мало бути неможливо?» «На це питання пан маршалок борше могли би мені відповісти, ніж я пану. Різні бувають причини». Пан маршалок устав. Розмова зачинала йому не і Він ішов сюди зовсім з іншим наміром. І він бажав відразу розбити, здемаскувати Євгенія, влюбуватись його за клопотанням, коли побачить, що його бутівницька агітація серед селян відкрита, зраджена тими, кому мала вийти на користь. Для більшого ефекту він навіть прибрехав добру пайку, справді наїмнім та лукаво підхлібнім оповіданні селян. А тим часом він побачив, що Євгенія не так легко збити з пантелику, Побачив надто, що його власна брехня відібрала йому значно частої і певності і сміливості, яка була би потрібна для повалення такого зручного противника. Він чув якусь оскомину в душі – і для того встав, попрощався якнайчимніше з Євгенієм і пішов. Євгеній провів його на сходи і вернувся до свого покою. Розділ 25. Євгеній ходив по покою і думав. Ого, пане маршалку, так легко ви не заведете мене в горох. Я знаю вас ліпше, ніж ви мене. Я знаю дуже добре, що вам учора не до сміху було, коли вам селяни передавали мою раду». І сьогодні ви силувались на гумор, але не додержали до кінця. О, знаю, вам хотілося вшпигнути мене в саме серце. Показати мені, що ті мужики, котрих добра я бажаю, самі перші зраджують моє довір'я, готові видати мене криміналові. Так, все було би для вас найбільша радість. Ця думка блискотіла у ваших очах, коли ви входили до цього покою. Він живіше почав ходити по покою. Дивне та людське серце. Найбільше своє щастя, найбільшу розкіш бачить у чим, щоб задати другому болючий удар, зробити його нещасливим, відібрати йому віру в людей і надію на ліпше. Адже тільки все побожне бажання надавало пану Маршалкові при вході сюди такий щасливий, тріумфуючий вид. Він кинувся навіть цілувати мене. Видно, що цілування є юдиною. Це якась типова склонність таких сердець, певного рода чоловіколюб'я, подати другому проти цукрованого труту, серед танцю віпхнути йому штилет у серце. Він не переставав ходити по покою, і його думки не переставали розвиватись в песимістичнім напрямі, немов розмотували клубок чорних ниток. А мої селяни, чи бач, які політики? Дай, мовляв, під чорнимо адуката». Оплюємо його і тим купимо собі панську ласку. Чудова перспектива для дальшої праці. Варто для них мучитись і терпіти. Приємно вести їх до бою з тою темною силою, що тільки чигає на те, щоб нас поодинці схорупати. І то вже в початку таке при дрібниці, де в мене нема ніякісінького власного інтересу. Що ж подумати про такі випадки, де від заховання секрету могла б залежати моя доля, моє життя. Адже ж вони, не надумаючись, з усміхом і бездокору совісті, пожертвують мене, ще й хіпкуватимуть. Що, мовляв, за такий адукат, що звіряється нам з такими річами? Дурневі, дурна дорога. У нього кипіло нутрі, і він шпорнув геть від себе книжку законів, яку держав у руці. Груди дихали важко від зворушення і болю. Дух захапувало, і він зупинився біля вікна. Зразу не бачив нічого». Розбургане чуття заслонювало все перед ним. Але потім його зір прояснів, і він побачив, що просто перед ним у пустім міському саду, на звісній затіненій лавочці, сиділа чорна дама з лицем, зверненим до його вікна. «Рагіна?» І він у першій хвилі здивувався, побачивши її. «Чого вона?» Пощо? що?» Свіжий удар, нанесений йому маршалком, хоч бачилось у першій хвилі неболів, показався глибшим і більш болючим, ніж він думав зразу. Цей удар зранив не його особисте почуття, не ту переболілу і потрохи загоїну рану, з якою він носився цілих десять літ, але молоде, свіже і сильне деревце його громадської діяльності, його святу віру в народ, в непропащу моральну силу рідної нації, в її кращу будушчину. Тільки помалу, ходячи по покою, і він починав відчувати всю жорстокість і болючість цього удару.